بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقلة من لساني يفقه قولي Allahumma əllimnə mən yənfəunə və ənfəmə əlləmtənə Allah Subhanət Ağla bizim dərsimizi bərəkət edəsin və bizi eşlik faydanlılardan etsin Biz İmamı Zəhəb rəhmətullahın Böyük Günahlar kitabında geçən dərs 58-ci Böyük Günahı oxuduq Hansı ki 58-ci Böyük Günah və ondan əvvəlki Birinci mövzu səhabələr bayəsində idi. Böyük səhabələri və ümumən səhabələri həmsinin ənsarları sövmək, onları buğdu eləməyin nə qədər şiddətli olması və böyük günah olmasından. Bundan sonra İmam Zəhəbi Allah ona eləsin. 59-cu böyük günah olaraq buyurur. men dəə ilə zələləti əv sənə sünnetən seyyəə. Kim insanları zəalata çağırarsa və yaxud da pis sünnət qoyub gedərsə onun haqqında Əli 9-cu böyük günah kim haqqında deyil insanları zəalata çağıran kimsə həmçinin pis sünnət pis sünnət qoyub gedən insan haqqında Peyğəmbər Allah ona salavatı və salamı olsun buyurur Mən daə ilə valələti kənə aləyh minəl ism misl kim əgər insanları cəlalətə çağırarsa cəlalətə dəvət edərsə haqq yoluna azdırarsa o yalalətə düşən insanların günahlarından heç bir şey əskik olmadan onların günahı qədər günah qazanar Həni Allah Həniyyət misal Allah Kim əgər insanları Zəalətə çağırarsa Zəalətə düşən insanların günahlardan Heç bir şey əskik olmadan Qiyamət gününə qədər Ona da həmin günahdan yazılar Baxın indi Zəalət tirqələrini Banilərinə Onların vəziyyəti nə olacaq qiyamət gününə Və yaxud da firqə olmasın hər hansı bir zəlaliyyət yolunu açan insana. Ona görə Adəm ə.sələmin oğlu o zaman ki, qardaşını günahsız yerə öldürdü, ilamət günlər qədər günahsız öldürən şəxslər üçün bir sünnət qoydu getdi və onların hamısının günahlarından heç bir şey əşkik olmadan ona yazılacaq. Və yaxud da baxın, Necə ki, öncə qeydlədik zəalət xirqələrinin banilərinə. Məsələn, Abdullah bin Səbəb. Həm xəvaricliyin, həm rafizliyin banisi olan Abdullah bin Səbəb, əhsul-yəhudi olan bu adam, qiyamət gününə qədər bu böyük günahı, yəni bütün o zəalətə düşən insanların hamısının günahından qay götürür özünə. Onların günahlarından heç bir şey əsliyik olmadan. Hədri İmam Muslim Əbu Hüreyrədən rəva et Cəbir ibni Abdullah radiyallahu anhun Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmə rəva edir, hədislə buyurulur Mən sənlə sünnətən seyyə kənə aleyhi vizruhu və vizru mən amilə bihə min bə'di min ghəyri ənyan qusa min əvzarihim şeyə həvahına muslim bu hədislə buyurulur kim əgər bir pis yol qoyub gedərsə mən sənlə sünnətən seyyə kim pis yol qoyub gedərsə o yola davam edənlərin günahlarından heç bir şey əskik olmadan həmin qədər günah o insana yazdılar. Ədislər təxminən yaxın-yaxın mənalıdır. Bir-birinlə yaxın mənalıdır. Lakin ikinci hədis birincidən daha geniş mənalıdır. Daha geniş mənalıdır. Yəni, yalnız ziyaləç pirqəsi olmasa da hər hansı pis yol qoyulub gedərsə. Yəni, açıq aydın bir kəsi ziyaləçə dəvət etməsə də bir kimsə pis yol qoyubsa və ona kimsə əməl edirsə, qamət günlə qədər ona həmin günahdan yazılar. Bu qoyduğu yola əməl edənlərin günahlarına heç bir şey əsliq olmadan, onların günahları gələr. Həmçinin Cəbir İbn Abdullah radiyallahu anhunun Pəhəmbə sallallahu aleyhi səlləmdən rəva etdiyi başqa bir əsələ buyurulur. Kullu bidətin valələ Hər bir bidət Zəlalətdir Hər bir bidət Zəlalətdir Hədisi İmam Muslim rəvalət edib Hədisin başqa bir ləfsində buyurulur Kullu lalətin finnə Hər bir zəlalət Cəhənnəm olur Müzəhəb Bu hədisləri Yəni, öncəki iki ardınca Bunu gətirməkdə məqsəd nədir? Yəni, bidət edən insanlar da Artıq pis yol qoyub gediblər Zəlalətə dəvət ediblər insanları Yəni, kim əgər bidət edirsə Artıq o da bu mövzuya daxildir Yəni pis yol qoyub ki edənlərdən Və yaxud da zəalətə dəvət edənlərdəndir Və bu Allah spantalar bizim süm günahlardan qorusun Böyük və kiçik etdiklərimizi bağışlasın İnsan üçün çox xətərli bir şeydir Olub ki, bəzi alimlərimiz onları öncə bidət ediblər. Lakin sonra etdikləri həmin günahdan tövbə ediblər. Lakin bu günə qədər onların qoyduğu yoldan cəmat gedir. Allah-u Təsələ onları bağışlasın. Həm. Qiyamət günü onlara yığılmış bu günahları əhv edəsin. Həm. Yəni, baxın, məsələn, İmam Əbul Həsən Əşəri, rəhməhullah, ölümündən öncə tövbə edib. Lakin əşəri əqidəsi məşhurdur bu gündə. Bu gündə əşarilər olaraq mövcud olmasa da əşari əqidəsi çoxlarında mövcuddur. Allahın hər yerdə olması kimi iddia, həmçin Allah-ı talanın bir çox ad və sifətlərinin, daha doğrusu əksər ad və sifətlərinin ünkarı və s. kimi şeylər. Rəhməlullah tövbə edib etdiyə məldən və etdiyini əksinə kitaplar yazıb, bəyan edib. Lakin onun dediyini, öncə dediklərini davam edənlər bu günə qədər var. Ona görə insan olsun ki, bir əməl etsin, elimsiz olaraq bir şey danışsın, sonra hətta tövbə etsə də və s. Lakin onun yoluna gedənlər davam edər. İnsan gərək ehtiyatda olsun Allahın dinində. Bilmədiyini danışmasın. Allahdan qoxsun. Bugün görürsən ki, hər kəs oxumağı bacaran da, bacarmayan da Biləndə, bilməyəndə hərkəs danışır. Hərkəs danışır. Ona görə insan gələk elmə həris olsun. Bilsin, olsun ki, kimsə danışsın, lakin danışdığı xatı olsun. Sən çalış, bəyan et. Sən onun xatasına tabi olma. Çalış, bil, başa düş, bəyan et ona. Onu haqqa dəvət et. Ən azı özü qormuş olarsan. Ən azı onun zəlalətindən özü qormuş olarsan. Və bu gün nə çox? Nə çox danışanlar? Allah-u kitabını doğru düzgün oxuya bilməyən, səhv oxuyanından sonra səhv tərcümə edən, səhv başa düşən, insanlara səhv öyrədən cahillər nə çox bugün? Və təəssüf ki, bəzi qardaşlarımız da o cür insanlara inanırlar. O cür insanların təsirində sürürlər, şübhələrə sürürlər. Yəni, sənin illərcə eşitliyin Dərslər səni kifayət etmirmi? Əgər sənin qəlbin də səninlə bərabər mövcudsa, sən dərslə oturanda, sən onu eşitmirsənsə, təkir etmirsənsə, əzbərləmirsənsə, əməldə tətbiq edirsən, səni kifayət olmur mu bəyəm? Kimsə gəlib bir şübhə atdığı zaman onun ardınıca gedirsən. Öz və kimlər? Elimdən xəbərsizlər. Hər karakterist, maşinist, nə bilim, masajçı, o biri, Yəni traktor üçü da alim olunan sonra kim qaldı yerdə? Hər kəsin öz ixsası var, öz sahəsi var. Allah əhli vikri in kuntum lə təələmun Əgər bilmirsə el məhli soruşun. Hər bir şeyin öz el məhli var. Yeməyi aşbaz bişirir. Yeməyin bişirilmək üslubunu aşbazdan soruşmaq lazımdır. Maşının düzəlməsini onun üstasından dini elmlərdə din Alimlərindən soruşmaq lazımdır Din elminə sahib olan kəslərdən soruşmaq lazımdır Amma hər kəs gəlib danışır Və insanlar onu təəssinə çür Və ən böyük səbəb nədir buna? Dərslərdə oturmuruq Özmür kitabı okumuruq Kaset dinlə dinləmirik Öyrəndiyimizi tətbiq etmirik Və yaxud da hər əlimizə düşənə oxuyuruq Hər əlimizə düşənə oxuyuruq Yəni bu özü zəyalatı bir qapıdır İnsan gərək bilsin ne okuyur Onu sonra nəcə nice tətbik edir Rahməhullah <tuh <tuhlar> <tuhlar> 60. Böyük günah olaraq buyurur El-Vasilətu Fi şərihə Vəl-Mütefəllicə Vəl-Vaşimə larını uzadanlar yani saçlarını uzadan kadınlar dişlerini bu yani birbirinden gözellik üç'ün birbirine aralatan kadınlar hem şeyin yonan yolan kadınlar 60 büyükküah olarak Bu sifətləri buyurur. Bu sifətlər ona görə qadınlara şamil olunur ki, ən çoxunu qadınlar edir. Lakin, fərbiyotu qadın da kirlə etsə, eyni günaha daşıyırlar. Saçını uzadan qadın sözünün mənası nədir? Yəni, özün təbii saçı ilə deyil, süni vasitələrlə. Süni vasitələrlə saçlarını uzadan qadınlar. Keçmişdə bu müəyyən saplardan və s. istifadə olmaqla olurdu. Lakin zamanımızda elə saçlar istehsal olunur ki, süni saçlar adi insan saçına fərqlənmir və hər biri də bu hərcin altına daxildir. Şeyx bu başlığı gətirməklə, bu başlığı gətirməklə təkcə qadınlara deyil, həmçinin bu əməli edən bütün insanlara riayət etdiyini bəyan edir. İbn Ömar, İbn Məsqud, Aişə Əsma Əbu Hüreirə, Allah ona hər razı olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən rəvayət etdikləri bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ləənəllahu əl-vəsiləta vəl-mustəvsilə vəl-vəşimə vəl-mustəşimə vən-nāmisə vəl-mutanammisə vəl-mutafəllicə Buhar ve Müslümini revak bu hadisde buyrulur Allah lanet etsin saçını uzadana ve uzaktırana derilerine dörlerine döymeyle renk hopduranlara ve bunu ettirenlere kaşlarını yonanlara ve yonduranlara işlərini gözəllik üçün seyrədənlərə Allah subhəni ve tealanın yaraddığı yaradılışı dəyişənlərə Və istəyir nəfərə lənət edildi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin diliyilə birinci saçlarını uzadanlara və uzatdıranlara ikinci dövmə edənlərə və etdirənlərə üçüncü qaşlarını yonanlara və yonduranlara 4. işlərini gözəllik üçün sey edənlərə, 5. Allah təalanın yaradığında yaradılışı dəyişənlərə. Vasilə müstəvsilə aydındır, saçını uzatmaq və yaxud da uzatdırmaq. Aydındır. Yəni süyni vasitələrlə saçını uzun göstərmək. Həmçinin buna aiddir parik kiymək və s. Vasıma və müstəvsima Dövmə edənlər və etdirənlər. Bunu ən çox qadınlar edərdi keçmiş zamanda. Və bu gündə bəzi ərəb ölkələrində məşhurdur. Misir məqrib ölkələrində qadınlar bununla məşhurdur. Lakin e, günümüzdə və bizim e, ərazimizdə bunu da daha çox kişilər edirlər. Tərqi yoxdur. Hər kim edərsə, hökümü haramdır və Allah-u Öz Peyğəmbərinin Allahın salvatı və səlamı olsun dili ilə lənət edib olaraq. Nəmsə və mutənəmmisa, qaşlarını alanlar və aldıranlar, həmçinin kişilərə və qadınlara aiddir. Keçmişdə bunu yalnız qadınlar edərdi. Lakin günümüzdə nə çox özlərini qadınlara bənzədən kişilər, Allah qorusun, həmçinin dişlərini seyrəldənlər, dişlərini gözəllik üçün yəni dişlərin arasını yonmaqla və yaxud da yondurmaqla dişlərin gözəl görünməsi üçün bir-birindən aralı edirlər həmçinin sonuncu dedik Allah salanın yaradılışında, xərqində yarad yaradılış şifətlərini dəyişənlər və bu da həmçinin kişi və qadına aiddir, e, olsun ki dərini dəyişməklə o gün dərlər və, e, qoy qoydurmaqla və s. kimşəylər Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Hemen kulbi ve dami haram, ve keşb-i bâghi ve lanâl vâşıma ve müstevşıma ve âkil-i ribâ ve müekile ve lanâl musavvirîn." Mutefakun radiyallahu anhətdən rəva etdiyi ibadisdə sallallahu aleyhi ve selləm buyurur Həmən ölü kəlb və dəm həram İt satmaqla götürülən gəlir Həmsinin qan satmaqla götürülən gəlir haramdır Yəni iti satmaq olmaz Həmsinin qan satmaq olmaz Və kəs bil bəqi Üçüncü fahişəliklə qazanılmış pul haramdır. Təbii ki, əgər bir əməl haramsa, onun vasitəsilə qazanılmış pul da haramdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisində buyurur, Allah-u Teala bir şeyi haram etdikdə, onun vasitəsilə qazanılmış gəlirləri də haram edir. Üçüncü buyurdu Peyğəmbər bu fahişəlik etməklə qazanılmış pul gəlir haramdır. Dördüncü, Vələ ənə əl-vaşimə والى مستوشما الله تала həmçinin e, dedik döymə edənlərə və etdirənlərə lənət etmişdir 5-ci ekli riba faiz yəni sələm yeyənlərə həmçinin onu yedətdirənlərə 6-cı və ala al musavirin həmçinin şəkil çəkənlərə lənət edir Allah tala öz peyğəmbərin dili ilə şəkil çəkənlərə lənət edib. Şəkil çəkənlər bu haqqda biz buna ə, öncəki mövzuların birində, yəni şəkil çəkməyin böyük günah olması mövzulunda geniş danışmışlar. 61-ci böyük günah olaraq İmam-ı Zəhəb Rəhməhullah buyurur. Mən Əşərə ilə Əxihib-i Hədidə öz qardaşına Yəni, müsəlman qardaşına dəmir, öz qardaşını dəmirlə hədələyən kəs. Yəni, ona qarşı dəmir qaldıran kəs. Əbu Hüreyri, r.ə. Peyğəmbəl s.ə.v.dən rəva etdik ki, bu hədəstə buyurulur. Mən əşərə ilə əxih bi hədədətin, fə inəl mələikətə tələnuh, və in kənə əxuhu min ummihi və əbiyyəh. Rəvvahu müslim. İmam Muslimin rəhməhullahan rəva ki, bu hədisdə buyurulur. Kim əgər öz qardaşına, qardaşını dəmirlə hədəliyərsə, yəni ona qarşı dəmir qaldırarsa, mələklər ona lənət edər. Hətta atası, ata və anasından olan qardaşı, yəni doğma qardaşı olsa belə. Hətta doğma qardaşı olsa belə. Bu kəlmə davət edir ki, həm doğma qardaşa, həm də misalman qardaşa qarşı... Dəmir qaldırmaq olmaz. Həmçin bu hədşin altına, yəni bu hədşə aiddir. Bütün növ silahlar, bütün növ silahlar istər dəmirdən olsun, istər qeyri dəmirdən. Əksər silahların dəmirdən olduğuna görə hədşdə dəmir qeyd olunur. Lakin bütün növ silahlar istər dəmirdən olsun, istər qeyri dəmirdən bu hədşə aiddir. Yəni, öz qardaşına qarşı silah qaldıran kəz artıq bu günahı da olur. Ona mələklər lianət edir. Həmçinin Əbu Hüreyyələ radiyallahu anh'ın Teğəməri səhəsəndən etdiyi başqa bir hədisdə Teğəməri sallallahu aleyhi və səlləm başqasına qarşı silah qaldırmağın haram olduğunu buyurmuşdur. Başqasına qarşı silah qaldırmağın. Bu hədis daha ümumi, daha geniş mənalıdır. Yəni, istəyənən növ silahı əhad edir, fərq etməz, dəmir olmasının və yaxud da başqa maddən hazırlanmasının. İmam-ı Zəhəb 62-ci böyük günah olaraq buyurur, Mən iddia ilə qeyri əbi O kəs ki, atasından qeyrisinə özünü nisbət edir. Yəni, atasının yox, başqasının öv, öv, övladı olduğunu iddia edir. Yani, Səhid radiyallaha ənhu qalə qal, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Mən iddəə ilə qeyri əbihi və huvə ya'ləmu ənəhu qeyri əbihi fəl cənnətü aleyhi həram mütəfəqin aleyh. Buxarun müslimin Səhid radiyallaha ənhudan rəvaik etdiyi bu hadisə, Peyğəmbər ona Allahın səlavatı və səlamı olsun buyurur Kim əgər atasından başqasının övladı olduğunu iddia etsə Və bunu bilirdisə, yəni bilə-bilə bu iddianı edərsə Cənnət ona haramdır Yəni Allah Allah ona cənnəti haram buyurub Əbu Hureyə radiyaların rəvat etdiyə hədisə isə buyurulur An-ı yani Resulüllah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem qal La terğubu an abayikum Femen ragıbe an abihi Fahıva kufur Müttefəqən aleyh Bukhara Müslümün revat edib bu hecste buyurulur Atalarımızdan üz döndərmeyin Eğer kim atasından üz döndərerse Bu küfürdür Hecsi Bukhara Müslümün revat edib Kim atasından üz döndərərsə, bu küfürdür. Əli radiyallaha'nın teğəməsi və səhəndən rəvati təhdistə isə buyurulur, Mən iddəa ilə ghiyri əbihi fə aleyhi lə'nətullah. Kim əgər atasından başqasının övladı olduğunu iddia edərsə, ona Allahın lənəti olsun. Hədsi Bukhari və muslim rəvati edib. وعن زيد بن الشريك قال رأيت علي رضي الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول ما إننا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجروحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى مهدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ذمة المسلمين واحدة يفعى بها أدناهم فهم فمن حقر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا متفقنا عليه Buhar və Müslümin Yezid İbn Şüreykdən rəvayət etdiyi bu hədistə buyurulur. Buyurur, Rəhməhullah Ali radiyallahu anhunun minbərin üzərində xütbə verdiyini eşitdim və onun bu sözlər dediğini eşitdim. Ali radiyallahu anh buyurur Mə indənə kitəbun nəqrauhu illə kitəb Allah Bizim əlimizdə Allahın kitabından və ma fi hadihi səhifə və bu səhifədə olan, yəni hədislərdən başqa oxuyacağımız okuyaca bir kitab yoxdur. Yəni Allahın kitabı var əlinizdə və əlindəki səhifəni göstərir. Bu səhifə var əlimizdə, hansı ki səhifədə dedik, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hədislər Bundan başqa bir şey yoxdur oxumaq üçün. E, bundan sonra buyurur: Fə neşəraha hə. Və sonra o şəhifəni, əndəyi, o kağızı, o vərəqi insanlara yaydı. Yəni, insanlara göstərdi. Fəyirə fiyhə əsləməl-ibin Buyurur, rəhməhullah, həmin kağızda, həmin vərəqdə dəvələrin yaşları yazılmışdır. Təbii ki, bilirsiniz, dəvələrin yaşlarına görə onların şəri hükümləri var. Hansı yaşda zəkət düşür, hansı qədər sayı, hansı yaşda olan dəvədən düşür və s. Dəvələrin yaşları qeyd olunmuşdur və əşya minə cəruhat həmçinin e, yaralanma yəni birinin başqasına etdiyi e, xətərlərdən yaralardan bəhs olunmuşdur bu e, e, qazilik mövzusundadır əgər yəni, kimsə birisi başqasına xəter törədərsə onu yəni yaralayarsa o zaman qazı peyğəmbər sallallahu əleyhi varid olan dəlillərə əsasən ona hökm kəsir yaranın dərinliyi onun yüngül və ağırlığına əsaslanaraq. Həmçinin kağızda olan şeylərdən buyurur: "O fiha Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, həmçinin kağızda yazılmış ki, peyğəmbər rəsuldan buyurur: <gülüyor> "Əl-Mədinətu Haramun ma bayna l-Eyr ma bayna Eyr ilə Thur." <gülüyor> Mədinə, yəni Mədinəmiz ona və peyğəmbər Eyr <gülüyor> və Thur, yəni Eyr və Thur hər ikisi dağ adıdır. Bir Mədinənin cənubunda Ərdağ er mədinənin cənubunda Məkkə istiqamətində Sevr dağı, Mədinənin şimalında da Uhud dağının arxasında Erdən Sevrə qədər haramdır. Yəni Mədinə torpağı Erdən Sevrə qədər haram sözü mənası nədir? Yəni o yerdə öldürmək, ağaç kəsmək, ov etmək və sərə olmaz. Yalnız düşmən hücum edərsə ona qarşı döyüşmək icazəlidir. Buyur Həyəmət Əsələm, Mədinə, ayır dağından, səhvur dağına qədər haramdır. Fə mən əhtəfə fiyhə hədəfəm, əv əvə məhdifəm fə aleyh lə'anətullah və mələikət və nəsə Əgər kim orada bir yenilik edərsə və ya da orada bu hadisələrdən bir şey törədərsə, qeyd etdiyimiz hadisələrdən bir şey törədərsə, ona Allahın, mələklərinin və insanların dənəti olsun. La yaqba Allah minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla qiyamatihu Allah ondan nə bir sərf nə də bir nafiləni qəbul etməz Sonra buyurur qiyamət zaman zimmətul müslimin vahide yes'a biha adnahum müşəmməllər əhdidir 1dir zimməti birdir. dir bihə ədnəhum adnahum hətta Ən axrıncı şəxs də öz haqqını tələb eləməyə qadirdir. Yəni, hədisin mənası olur ki, müsəlmanlarda hakim kəs, yəni varlı kəs, vəzifə sahibi və s. ilə başqasının haqlarını tapdalaya bilməz. Müsəlmanın ən aşağı, yəni vəzifəcə olan kəsin böyle hüquqları qorunandır. Zəmanə həqrə müsəlman fə, fə aləyh ləənətu Əgər kim bir müsəlmanı alçaldarsa, təhqir edərsə, ona Allahın ayətlərinin və bütün insanların lənəti olsun. Bundan sonra buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Və men ittəə ilə ghayri əbih", yəni atasından başqasına özünü nisbət edən kəsə, yəni atasından başqasına "atamdır" deyən Kəsə. Al intəmə ilə qeyri məvali və yaxud da öz vəlisindən başqasına vəlimdir deyən insana. Vəli bilirsiniz, kimdir? Qəst olunur. Qul olan kəsi azad etmiş insan onun vəlisidir. Qul olan kəsi azad etmiş insan onun vəlisidir. Yəni, öz vəlisindən deyil, başqa birisindən mənim vəlimdir deyən. Peygəmbər atasına deyil, başqa bir mənim atam deyən kəs də, de, yəni e, haqqında Peygəmbər buyurur: "Ya fe alayhi minhu yawma qiyamati sarfan wala Allahın mələklərin və bütün insanların ona lənəti olsun. Qiyamət günü Allah ondan nə bir fərz, nə də bir nafilə qəbul edər. Hər şeyi İmam Buxari və İmam Müslim rəvat etmişdir. Hədisin dəlavə edən səsi ən sonuncu hissəsidir, hansı ki orada buyurulur, kim əgər öz atasından başqa birisinə atamdır desə və yaxud öz atasından başqa birisinə özünü nisbət edərsə, ona Allahın mələklərin və bütün insanların lənəti olsun Allahumdan heç bir tərz və nafidə qəbul etməz hissəsidir. Və ənə əbidər radiyallaha ənhu səmiyyə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləmi yəxul leysəmin رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حال عليه متفقنا عليه Vəl-ləfzu il-muslim Buxar-ı-muslimin rəvaət etdiyi İmam-ı-muslimin rəvaəti olan bu hədifdə Əbuzər radiyallahu fəyəmə səhəmlən buyurur Atasından başqasına özünü nisbət edən insan bizdən deyil Yəni atasından başqasına atam deyən insan bizdən deyil Əgər o etdiyi bu əməli öncədən bilirsə, yəni deməmiş bilirsə. Yəni insan əgər bilməzsə, onu ıı, aldadarlarsa, körpə baxsa, atasına ayrı düşərsə və s. bu günah ona ait deyil. Əgər kim bilə-bilə atasından başqasına ata, özünün atası olduğunu iddia etsə, və ya məsələn buyur, bu küfürdən başqa bir şey deyil. Yəni yalnız küfürdür bu, bu əməldir. Sonra buyurur: "Və mən dəməliş lehu fəleysə minna." Kim əgər özünün deyil başqasının malını mənim deyəsə, Peyğəmbərsəm buyurur: "O bizdən deyil." O bizdən deyil, yəni onun bu hərəkəti İslamdan deyil, İslam dinindən deyil. Sonra Peyğəmbərsəm buyurur: "Fəliyəsabə və məqəduhum min Cəhənnəmdə yerini hazırlasın o kəslər. Bunu edən kəslər cəhənnəmdə yerlərini hazırlasın. Sonra buyurur, məndə əra cüzən bir kubur. Kim əgər bir insana kafir deyə müraciət etsə və yaxud da ona əduvullah, Allahın düşməni desə və o insan buna layiq deyilsə, yəni bu sifətlər onda yoxsa, dedikləri söz özünə qaydar. Dediklər söz özünə qaydar. Dedik hədsi, Buxari, o muslim, Allah Allahın həliklə rəhmət etmək, rəvayət etmiş və bu rəvayət İmam Müslimin rəvayətidir. Ona görə bir e, məsələyə diqqət elmək lazımdır və günümüzdə bu məşhurdur. Bəzən e, nikah doğsuzdaq zamanı qadınları kişilərin familiyəsində keçirirlər. Və bu böyük xətə, xətadır. Böyük xətadır. Çünki bizim ərazilərdə insanın nisbəti onun familiyası inandı. Onun soyadı inandı daha doğrusu. Və qadının soy adını dəyişmək olmaz Qadının soy adı dəyişilməklə başqa bir nəslin adını daşmış olur. Başqa bir nəslə nisbət olmuş olur. Əgər bundan öncə nəsə olubsa, ötübsə, Allah s.ə.v. bilmədən edilən günahları bağışlayır və tövbələrdən sonra təbii ki, günah qalmaz, tövbə qapları açıqdır yalnız iki vaxtdan başqa lakin insan bunun haqqında elmi olduqdan sonra gərək bu günahdan çəkinsin və Allah həm də olsun şükür olsun ki, bizim ölkəmizdə bu məcburu deyil insanın istiyar sahibidir Yəni, qadını öz familiyasına keçirib-keçirmeməkdə və yaxud da qadının öz ərinin familiyasını suadına daşıyub-daşımamasında insan ihtiyaç sahibidir. Lakin e, bəzi ölkələrdə bu məcburidir. İnsan əgər məcburiyyət qarşısında qalarsa məcburiyyət hallarında haramlar da mübəh olur. Lakin Allah həmd olsun şükürə olsun ki, bizim ölkəmizdə bu məcburidir. Və bəzən Yəni, bəzi kişilər əskiklik sayılırlar. Qadını öz familyalarına, öz soyadlarına keçirmədikdə. Yəni, burada elə bir şey yoxdur. Yəni, cəmatın adətlə müxalif olduqlarına görə, və olsun ki, dost, tanış, ailə içində bunu əskiklik sayılırlar. Lakin, Allah s.ə.q. şəriəti, Allah s.ə.q. qanunları hər bir şeydən ucaq, hər bir qanundan əzəməklidir. İnsan gərək Allah s.ə.q. qanunlarını özü üçün qanun seçdir. 63-cü böyük günah olaraq Ləhəb Rəhmə Allah buyurur Ət dayara Yəni uğursuzluğa yozma Məşhurdur bu məsələ Qara pişik it keçdi, ayağı üngül, daşı çevirmək, filan kəs qarışma çıxdı Və s. Yəni sayısız hesabsız belə misallar var Şeyh Albani'nin sahih buyurduğu bu hadiste buyrulur: Hani abi e, e, ansaleme inkuhey yani Eyyse bin Asim anzir ani Abdullah ibn Mesud radiyallahu qal: "Vadi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem atyara şirkun o ma minna ve lakin Allah Yudhibuhu bit-dəubə Səhəhəhu tirmizi İmam tirmizini rəvaik edir Sahib buyurduğu Həmçin Şeyh Halıbannin Sahib buyurduğu bu hədstə İbn-i Məhsud radiyallahu peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən rəvaik edəyib buyurur Ət diyara şirkun Tiyara şirkdir Tiyara nə dedir? Mənasını Uğursuzluğa yozmaq, Uğursuzluğa yozmaq. Yəni filan şey baş verdi veyahut da filan şey oldu filan kası gördüm artık işim alınmayacak ve bu kimi sözler sonra selamlar sözler buyurur ve lakin Allah yudhivu bit lakin Allah tala bu günahı tövbe ile silir tövbe ile bozur yani tövbe etlerse günah kalmaz və qalə Süleymən İbn-i Harb və mə və min qavli i̇bn Məsud Əlçinin ortasında bizdən deyil kəlməsi Süleyman İbn-i Harb rəhməllə buyurur i̇bn Məsudun öz kelamıdır İbn-i e, Məsudun ibn öz kelamıdır yəni bu əməli edən bizdən deyil və yaxud da bu bizim əməllərimizdən deyil və bu bizim əməllərimizdən deyil sözü Bir deşə məna, mənaya gələ bilər Yəni ərəblərin etdikləri əməllərdən deyil yəni, Və yaxud da Müsəlmanlara yarışan əməllərdən deyil Lakin fərq etməz hansı mənada qeyd olunsun Peyyəmək Səsləm açıq, aydındır Tiyara edən Etmək şirktir Yalnız onu Yəni təmizləmək nədən olur Tövbə elə. وقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا فرة وأحلل وأحب الفعل وقيل يا رسول الله من فعل قال الكلمة الطيبة أنس رضي الله عنه روايته على مساحي هدسة في صلى الله عليه وسلم بقوله همطيرة Həm düşmənçilik etmək olmaz. Yəni, hər kisi haramdır. Lakin, fəhləni sevirəm. Şəhabələr soruşurlar. Bu da şəhabələrin gözəl örnəklərindəndir. Şəhabələr bir qaranlıq şey olunca, yəni bir şey başa düşmədikləri zaman həmən Rasulullah Sələni soruşardırlar, öyrənərdilər, araşdırardırlar. Rasullar, ya Rasullar, həqiqətən nədir? Ərəb olsalar da, bəlkə bu sözlərə qaranlıq qalmışdı. Peyğəmbər sallallahu ve sellem buyurur, "Əl-kəlimətü't-təyyibə" gözəl söz. Yəni mən fəlan sevirəm, yəni gözəl sözü. Deməli, bundan öncə qeyd olunanlar gözəl söz deyil. Tiara etmək, yəni ift keşliği, bişik geldiği vesaire bu kim şeyler güzel sözden değil. Hansı hakkında Peygamber Efendimiz Hazretleri öncekilerse şih diye buyurmuştur. 64. büyük günah olarak imamda Habe rahmeullahi buyurur. Əşşurbu fi zəhəbi və fi zəhəb qızıl və gümüş qablardan içmək qızıl və gümüş qablardan içmək bu mövzuya bir ipək mövzusunda az da olsa toxunmuşdu. Hüzeyfə rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən əhdi-rəvaət etdiyi buyurulur. Lə təlbisul hərir və lə dibac və lə təşrəbū fi anfi və fi ولا تاكلوا في صحافها كانها لهم في الدنيا ويكن في الاخره متفق عليه البخاري ومسلم حذيفه رضي الله عنه دار روايه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول وير لا تلبسوا الحرير والديباج حرير ايبك İpəyin növlərindəndir. Dedik, hansı növdür? Daha yumşaq, daha incə növdür. Və ifək, şansı ifəklər e, qəsd olunur hədistə. Xalis ifək. Lakin əgər süni üslublarla cəlmiş ifəksə, bu hədistə aid deyil. Və lə təşrəbu fi əniti vəhəb. Həmsinin qızıl qablardan içməyin. Və l-fuddda. gümüş qablardan. Və la ka'kulū fī ṣihāfihā. qızıldan və gümüşdən hazırlanmış qablarda yemək yeməyin. Fə innəhə ləhum fī Bu, yəni bu bu cür əşyalar, ipək, qızıl, qab, gümüş qablardan içmək və yemək dünya bu dünyada onlarındır. Yəni kafirlərin. Və lakum fīl Lakin axirətdə sizindir. Yəni əgər kim bu dünyada özünü qoruyarsa, İman gətirərsi və özünü qoruyarsa, ahirətdə buna nail olar. Yəni, həm ifət paltarları giyməyə, həm qızıl və gümüş qablarda yeməyə və içməyə. Hədsi, dedik Buxari və Müslim rəvat edib. Həni, yani, umu sələmə qalir qalir Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İnnəlləzini yəkulu İnnəlləzi yəkulu Əv yəşrəbu fii inəiz zəhəb və ifuddah İnnəmə yücərciru fiyyə batnıhi nəru cəhənnəm Rəvahu muslim İmam muslimin Umus Sələmə radiyyəllahi əmzədən rəvayı etdiyi bu hədistə Peyğəmbər ona Allahın səlavatı ve səlamı olsun buyurur Kim gümüş qabda Gümüş və ya qızıl qabda <gülüyor> Yeyərsə və yaxud içərsə Onun qarnında Cəhənnəm odu olar Yəni yedikləri onun qarnında cəhənnəm oduna çevrilər Ən yani, qiyamət günü bu əzabı da Qanbara qal manşriba ifdəm içməyən içməyəcək axirətdə. İmam Müslim dərə ibn Əzib rəziyallahu anh da rivayət edib hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur: Kim əgər gümüş qabdan bu dünyada içərsə, o axirətdə Buna nail olmaz Yəni, axirətdə gümüş qabda İçə bilməz Hədislər dəlavət edir, dedik Xalis ipəyə Həmçinin qızıl və gümüş qablardan İstifadə etməyə Təbii ki, qızıl və gümüş qablardan İstifadə etməyə həm kişilərə, həm qadınlara Aitdir, lakin qızıl qiymilər Qızıl qiymilər haramlığı kimi Aitdir, yalnız kişilərə, qadınlara İcadə edir, həmçinin İpət qiyimi qadınlara İcazəlidir, yalnız kişilərə haramdır. Həmçün qeyd etdik ki, süni e, ifətlər və s. Yəni, əslində, onların adı ifət deyil, ifət xalif ifəyin adıdır, e, süni yoluna alınmış bu e, paltarları giyilməsi icazəlidir. Lakin, eyni vaxtda qeyd etmək lazımdır ki, gərək kişi öz kişilik əlamətlərini qorusun. Gərək müsəlman kişi öz ağırlığını kişilik əlamətlərini qorusun və insan nə qədər bərbəzəyə üstünlük verərsə onda kişilik əlamətləri get-get-get dəyişdirir hətta insan o hala çatar ki olsun ki yəni itirər itirər bu qeyrəti Allah-u Salahının verdiyi o izzəti itirər sən bil ki, sən yeri gəlində cihada getməlisən sən dəvətçisən Sən insanlara öyrət, haqqı öyrətməlisən. Lakin dərbəzəyə, mal dövlətə və s. başı qarışan insan təbii ki, bununla dəvətdə olsa da, olsun ki, cihada geçsə də və s. bu əlamətlər, bu xüsusiyyətlər onda zəifləyər. Bu tarixən məşhur. Bu alimlərin kəlamıdır. o görə insan gərək özünü Yəni, o kişilik xüsusiyyətlərini qoruyub saxlasın və özünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin əxlaqı ilə əxlaqlandırsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin ziynətlərə hərif deyildi və də bu ədəb, bu əxlaq üzərində öyrətmişdi. Onlar, səhabələr, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin əqidətini daşlıqına görə onun əxlazını daşlıqına görə Allah s.ə. onları izlətləndirmişdir. Az bir toplum özlərindən qaq artıq topluma qalib gəlirdi. Və dünyanın böyük bir hissəsində İslam dəvəti edildi olanın zamanında. Lakin o zaman ki insanlar əyiləni Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin əxlaqını tərk etdilər. O zaman ki, öz ağıllarına uydular, o zaman ki, dünyaya hərişlikləri artdı. Dində zəifləməyə başladılar. Allah s.ə. onlara verdiyi izzəti onlara əlindən aldı. Allah s.ə. vəd edib qanda, İntənsurullah yansurqun siz əgər Allahın dinini lazımi dərəcədə yaşasaq ayə buyurur intesurullahə Allaha kömək etsən. Allaha kömək nədir? Allahın dinini lazımi dərəcədə yaşamaq. Quran və sünnəyə ilə getmək. Əl-səbəb vəd edir. Şərh qoyur və sonra vəd edir. Əgər siz bunu etsəniz yansurkum sizə kömək olar. Əgər müsəlmanlara Allah təala tərəfindən kömək gəlməsə hər kəs öz nəticəsinə cavabçıdır. Bilsinlər ki, öz dəyiqliklərindədir. Bilsin ki, əqidəsini cürətməlidir. Bilsin ki, əxlaqını cürətməlidir. Və o kəslər ki, ideallər ki, onlar haqq üzərindədirlər. Heç vəxt xav xavaricilərin dövləti olmuyor. Və olmuyor ki, qiyamət günlə qədər. O kəslər ki, ideallər haqq üzərindədirlər. Bu, ayə onlara açıq adim dəlildir. Açıq-aydın dəlildir. Əgər haqq qızərində olsaydılar, Allah təala onlara kömək olardı. Və Allah Subhanahu taala heç vaxt onlara kömək olmayıb. Və olmayacaq idi qiyamət gününə qədər. Həmçinin qeyrləri. Eee, deyilir, əgər atana dünyası dəyişibsə, həmin uşağı kim saxlayıb böyüdübsə, ona ana demək olar mı? Yəni Amin uşaq onu saxlayan qadına ana və yaxud da onu saxlayan kişiyə ata deyə bilərmi? Qayınana və qayınataya ana, ata demək olar mı? Uşağın ıı, özünün deyil, başqalarının, yəni onu saxlayan kəslərə ata, ana demək doğru deyil. Ən azı şısağa öyrətmək lazımdır ki, yəni ona bildirmək lazımdır ki, onu saxlayan kəslər bildirməlidir ki, onlar onun valideynləri deyirlər. Lakin ehtiram olaraq deysə, bir şey olmaz. Özünü onlara nisbət edərək deyil. Yəni mənim atamdır, mənim anamdır etiqat edərək və insanları bu cür çatdıraraq deyil. Sadəcə ehtiram olaraq deysə, bir şey olmaz. Lakin özünü onlara nisbət edərsə, məsələn, kimsə ondan gəlir soruşsularman ki, bu sən, e, yəni sən kimin övladısan, filan kəsinin övladıyan yəni, və yaxud bu sənin nəyindir, mənim atamdır, anamdır deyə təqdim edərsə, bu doğru deyil. Bu artıq ta, tam hədisdə buyurulan mənanı verir. Lakin ehtiram olaraq deyərsə, müraciət olaraq, lakin ehtiqat edərsə və bilərsə ki, onun valideynləri deyil, Və yeri gələndə, yəni bu cür açıqlama lazım, onu da bəyən edərsə ki, yalnız onu götürüb saxlayan, ona yaxşılıq edən insanlardır, yəni eyv etməz. Həmçinin qaynataya və qaynıya da ana demək eyni yəni, bir az öncə dediyimiz e, məsələdir. Yəni, e, olaraq deyərsə, eyb ehtiram olaraq deyərsə, eyv etməz. Ehtiram olaraq Lakin özünü onlara nisbət ed edərsə, yəni, etiqadını bularsa, Ya hafta ondan soruşulduğu zaman atam ah, anam diye cevap verirse vesaire bu doğru değil. Bu kadar Subhanahu wa